Спадщина. «Якщо навпростець, то це півтори милі», – сказав він, вказавши рукою на ліс. «А якщо дорогою, то довше». Ми пройшли крізь оленячий заповітник і вже дійшли були до краю лісу. Як раптом почули голос. Це був голос жінки, що полинув уздовж гравійної дороги до її дітей і через парк долетів аж до нас. Я ж казала тобі, Томе, зараз надто волого. Коли йде такий дощ, вони не працюють. Діти розчаровано зупинилися, побачивши нерухомі підйомні крани. Тепер, коли на білявих голівках малих, були капюшони, удвейстки. Я не могла розрізнити, хто з них дівчинка, а хто хлопчик. Жінка порівнялася з ними, і родина у жовтих макінтошах зійшлася на коротку нараду. Аврелій був зворушений цією іделічною картиною щасливої сім'ї. «Я їх уже бачила», – сказала я. «Ви не знаєте, хто вони?» «Вони живуть на стрит». Ну, в тому будинку, що з Гойдолкою. Карен у парку доглядає Оленів. А тут хіба й досі на них полюють? Ні, уже не полюють. Вона просто доглядає Оленів. Така гарна і приємна родина. Аврелій подивився на них із легкою заздрістю, а потім стосунув головою, щоб переключити свою увагу на інше. «Місі Слав була дуже добра до мене», – сказав він. І я любив її, а решта не має значення. Аврелій знову зробив рукою жест, наче від чогось відмахнувся. І повернувся до лісу. «Що ж, ходім-то до мене додому?» Родина в Макінтожах радше за все ухвалила якесь рішення, бо мати з дітлахами вирушила до паркової брами. Ми з Аврелієм мовчки пішли через ліс, відчуваючи невидиму нитку приязні яка вже встигла виникнути між нами. Ліс здавався прозорим. Листя, яке у будь-якій іншій порі, окрім зими, застує сонячне світло, вже злетіло з дерев. І вони чорні від дощу простягли до неба свої вузлуваті руки. Росуваючи поперед себе віти, що спускалися аж до землі, Аврелій струшував з них краплини дощу. І вони мочили Нашу одіж, ніби тих краплин, що падали на нас із неба, було недостатньо. Натрапивши на впале дерево, ми схилилися над ним, вдивляючись в калюжу в його дуплі. Від води кора зіпріла і розм'якла. «Ось ми й вдома», – раптом оголосив Аврелій. Перед нами постав одноповерховий кам'яний будиночок. Збудований, щоб довго стояти, а не красуватися, він усе одно тішив око своїми нехитрими формами, у яких відчувалася надійність. Скільки ж йому було років сто, двісті. На перший погляд сказати було важко це був будинок не з тих, на котрих якась там сотні років залишає помітні сліди. Ззаду була велика нова прибудова. Не менше, мабуть, за сам будинок її повністю займала кухня. «Оце і є моє пристановище», – сказав Аврелій, запрошуючи мене всередину. «Масивна плита з іржестійкої сталі, чисто вибілені стіни, два чи маленькі холодильники. Справжня кухня для справжнього кухаря. Хазяїн підсунув мені крісло, і я всілася біля невеличкої книжкової етажерки». Її полиці були заставлені кухарськими книжками французькою, англійською та італійською мовами. Одна книжка лежала окремо від інших – на столику. Вона являла з собою старий записник із потертими від часу краями. Брунатна паперова обкладинка стала за багато років прозорою. Лебонь за книжку часто бралися за смальцованими пальцями. Хтось написав спереду рецепти старомодним школярським почерком. Пізніше літеру «Б» закреслили вже іншим чорнилом, а зверху написали «П». «Можна?» – спитала я. «Звичайно». Я розгорнула книжку і почала гуртати. Бісквіт по вікторіанському, булка з фініками та горіхами, ячмінні коржі – Імбирні тістечка, ватрушки, фруктовий пиріг, фруктовий торт. Я гортала сторінки, спостерігаючи, як покращується грамотність та почерк дописувача. Крутнувши циферблат, Авреллі виставив у плиті необхідну температуру і почав швидкими рухами збирати докупи потрібні для кухарського чаклування речі. Він брав то ніж, то сито, навіть не дивлячись на них. Своїми рухами він нагадав мені водія авто, коли той перемикає передачі. Його руки плавно і ніби незалежно від інших частин тіла чітко виконують те, що мають виконувати. А сам він невідривно дивиться поперед себе. У миску, в якій належало змішувати інгредієнти, Аврелій просіяв борошно, нарізав кубиками масло, потім узяв із полиці апельсин, і швидко обдер його зі шкірики. Усе це Аврелій робив так само невимушено і природно, як і дихав. «Бачите у той буфет?» – спитав він. «Той, що ліворуч від вас. Відчиніть його, будь ласка». Гадаючи, що йому потрібне якесь кухонне начиння, я відчинила дверцята буфета. Там усередині висить торбина на гачку. Ця торбина виявилася старою та дивовижно сконструйованою. Вона була не сшита, а складена. Замикалася вона на застіпку і мала довгий ремінь, що због боків тримався на іржавих пряжках. Здогадно, ремінь призначався для того, щоб носити торбину через плече. Шкіра ременя була стара й порепана, а брезент самої торби – Колись пофарбований у хакі тепер був невизначеного темного кольору, від ветхості. Що це? поцікавилася я. Це та торба, у якій мене знайшли, відповів Аврелій, на мить відірвавши погляд від миски, і знову заходився куховарити. Торба, у якій його знайшли? Я поволі перевела погляд з торби на Аврелія. Навіть коли він стояв, зігнувшись над столом, на зріст він був понад шість футів. Пригадую, коли я вперше його побачила, він видався мені казковим гігантом з дитячої книжки. Зараз ремінь цієї торби молить на шию начепиться, а колись Аврелій був таким маленьким, що спокійнісінько уміщався всередині. Вражено думкою про те, як час змінює людей, я знову сіла у крісло. Хто ж засунув дитинча у цю торбу багато років тому? Хто загорнув його у брезентові складки, бажаючи захистити від негоди? Перекинув торбу через плече і поніс через темний ліс до помешкання місі Слав. Я пробігла пальцями по тих місцях, до яких торкалася рука цієї людини. Брезентова складка, застіпка, ремінь. От якби знайти хоч якийсь слід, якусь зачіпку, щось написане невидимим чорнилом, шифром чи абеткою Брайля. Щось таке, що я змогла б прочитати на дотик. Але ні, нічого не було. Неймовірно, чи не так? Мова Ваврелій. Я почула, як він засунув щось у плиту і зачинив дверцята, а потім став позаду, зазираючи мені через плече. Ось розкрийте її. Я не можу, бо у мене руки в борошні. Я розстебнула пряшку і розсунула брезентові складки. Усередині лежала безладна купка паперів та ганчірок. «Оце і є моя спадщина», – урочисто оголосив Аврелій. Усе це було схоже на кубку сміття, зібраного, щоб викинути у кошик. Але Аврелій, як маленький, дивився на цю кубку, з таким захопленням, наче то був якийсь щойно знайдений скарб. «Оці речі і є моєю історією», – сказав Аврелій. «Вони розповідають мені, хто я такий. Треба лише, лише правильно їх зрозуміти». Але видно було, що сам він уже втратив на це надію. Усе життя я намагався хоч якось скласти їх докупи, щоб вийшла цілісна картина. Мене не полишає думка, от якби знайти якусь нитку, і все б відразу стало на свої місця. Візьміть, наприклад, ось це. Це був шматок матерії. Колись білий, а тепер пожовклий льон. Я витягла його з кубки і розгладила. На матерії був візерунок, вишитий білим по-білому, зірки та квіти. А ще були красиві маленькі перламутрові гудзики. Це було дитяче платячко чи нічна сорочечка. Товстелезні, обсипані борошном пальці Аврелія пурхали над крихітною одежиною, але він не наважувався доторкнутися до неї щоб не вимазати. Зараз вузенькі рукава сорочечки годилися хіба що для того, щоб нанизати йому на палець. Оце те, що було на мені в ту ніч, пояснив Аврелій. Цій одежині уже багато років. Мабуть, стільки, скільки й мені. Гадаю більше. Невже? Ось погляньте на шов тут і тут. Її вже не раз штопали. А ось цей гудзик не підходить. Якийсь дитинчан носив цю сорочку ще до вас. Аврелі швидко перевів зацікавлений погляд з одежини на мене. Потім знову на одежину. А ось іще дещо. Він показав наш моток друкованої сторінки. Вона була вирвана з книжки і сильно пожмакана. Узявши сторінку до рук,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 Книжка полетіла і поцілила в мене. Я впала і розбила голову об двері. Я відразу ж упізнала цей уривок. Та і як я могла не впізнати, коли читала його раніше, бо з скільки разів? «Це з Джен Ейр», – мовила я здивовано. «Ви опізнали уривок?» «Так, це з Джен Ейр». Я питався в одного чоловіка з бібліотеки. Цю книжку написала якась там Шарлотта. Здається, вона мала багато сестер. А ви читали цю книжку? Почав бо але кинув. Це про одну маленьку дівчинку. Вона втратила сім'ю і її взяла до себе рідна тітка. Така зла була ця тітка, не те, що місіслав. На цій сторінці йдеться про те, як один з кузенів цієї дівчинки жбурляє в неї книжкою, а пізніше дівчинка йде до школи. «Жахливої школи і з жахливим харчуванням. Але там вона знаходить собі подругу». Аврелій задоволено посміхнувся. Лебоні його тішило, що він усе ще це пам'ятає. Але ця подруга, на жаль, потім померла. Його обличчя спохмурніло. І після цього я чомусь втратив інтерес до цієї книжки і не дочитав її до кінця. Аврелій знизав плечима, наче виправдовуючись за те, що так і не спромігся дочитати. «А ви прочитали її повністю?» «Що з дівчинкою трапилося у кінці книжки?» «Вона закохалася у свого роботодавця. Його дружина, до речі, божевільна. Мешкає разом із ними. Але потайки намагається підпалити будинок. Джейн іде звідти». Коли вона повертається, на той час божевільна дружина вже встигає померти, а містер Рочестер сліпне, і Джейн виходить за нього заміж. Ясно. Аврелій не морщив лоба, намагаючись осягнути почуте, але швидко облишив свої намагання. Ні, тут щось не клеїться. Як гадаєте? Хіба що, може, початок доладний? Дівчинка без матері. Але після цього, отак якби хтось роз'яснив мені, що це все означає, хтось би взяв і просто розповів мені правду, він кинув погляд на вирвану сторінку. А може може, важлива зовсім не сама книжка, а лише оця сторінка? А що як у ній криється якийсь прихований сенс? Ось, гляньте ще на це. Він розкрив форзац книжки рецептів свого дитинства. Там рясніли щільні стовпчики і рядки цифр та букв, написаних розмашистим почерком школяра. «Раніше мені здавалося, що це якийсь код», – пояснив Аврелій. І я намагався його розшифрувати. Брав першу літеру кожного слова, потім першу літеру кожного рядка або другу літеру, потім міняв літери місцями. І він продемонстрував мені результати своїх спроб. При цьому Аврель хвилювався, і очі його світилися якоюсь гарячковою надією, наче він і досі сподівався вгледіти щось таке, що раніше не потрапляло в поле його зору. Але я знала, що з цього все одно нічого не вийде. «А це що таке?» Я витягла з торбини ще один предмет і аж трохи здригнулася від несподіванки. Вочевидь, колись то було перо, а зараз якась брудна засохла гедота з волосками, що злиплися у жорсткі коричневі колючки вздовж потрісканої основи. Аврелій знизав плечима і похитав головою від безпорадності невідання. Я з полегшенням кинула перо назад. Залишилася одна річ. А тепер ось це. Почав був Аврелій, але раптом замовк. То була невірно відірвана смужка паперу з вицвілою чорнильною плямою, яка колись була словом. Я стала уважно до неї приглядатися. Мені здається, заторгтів Аврелій, Місі Слав гадала, і ми з нею дійшли висновку, що... Він з надією поглянув на мене. Що-то, напевно, моє ім'я. Він тицнув пальцем у папірець. Я змок під дощем, і чорнила розпливлися. Але ось тут, саме в цьому місці... Аврелій повів мене до вікна і підніс смужку ближче до світла. На початку щось схоже на «А», у самісінькому кінці – «С». Воно, звичайно ж, вицвіло за довгі роки, треба добряче придивитися, але все одно побачити можна, еге ж. Я незмигно дивилася на пляму. Ну що, видно? Я злегка хитнула головою, незаперечливо, але й не ствердно. От бачите? Відразу все стає ясно, якщо знаєш, що саме треба шукати, чи не так? Я вдивлялася, але ті примарні літери, що їх примудрявся бачити Аврелій, залишалися невидимими для моїх очей. Ось так місіслав і зупинила свій вибір на імені Авреліус, хоча з таким самим успіхом це могло бути ім'я Альфонс. Аврелій сумно посміхнувся і відвів свій неспокійний погляд убік а останньою була ложечка. Але її ви вже бачили. Він засунув руку в нагрудну кишеню і видобув звідти невеличку срібну ложку, що її я бачила під час нашої першої зустрічі, коли ми їли імбирний торт, сидячи на велетенських котах біля парадного входу в Енджелфілд. «А сама торба?» – спиталася я. «Що це за торба?» «Просто торба і все!» «Непевно», – відказав Аврелій. Підніс торбу до обличчя і понюхав її. Колись вона пахла димом, але вже не пахне. Він передав торбу мені, і я принюхалася. Запах і справді вивітрився. Аврелій відчинив дверця та плити, витяг звідти бляшане деко із тістечками і поставив остегати. Потім наповнив чайник і приготував тацю – чашки, тарілочки, цукерниця, горщик з молоком. «Візьміть, – сказав гостинний господар і подав мені тацю, а потім прочинив двері у вітальню. Крізь напівпрочинені двері я побачила зручні старовинні крісла із подушечками, на яких були зображені квіти. «Почувайтеся, як удома, за хвилину я принесу решту». Трохи зігнувшись, Аврелі стояв до мене спиною і мив руки. Я пройшла по вітальні й сіла у крісло біля каміна, чекаючи, поки Аврелі запакує і сховає у надійне місце свою спадщину, безсимну спадщину, яка ніяк не хотіла розкривати свою таємницю. Я полишила будинок Аврелія з неясною думкою, яка не давала мені спокою. І цю думку породило щось із того, що сказав мені Аврелій. Це було слабке відлуння невідомо чого, якась асоціація, що слабко і непевно апелювала до моєї уваги, але була відсунута іншими враженнями в самісіньку глибину свідомості. Та нічого, вона все одно рано чи пізно звідти вигулькне. У лісі була галявина. Відразу за нею ховалося різке урвище, поросли рідкими клаптиками кущів, потім поверхня поступово вирівнювалася і знову починалися дерева. Галявина несподівано явила собою вкрай зручну позицію для огляду Енджелфілду. Саме тут я зупинилася, повертаючись від гостинного Аврелія. Картина була бляклою. Енджелфілд хаус, точніше те, що від нього залишилося, Мав вигляд будинку привода. Брудно-зелена громаддя на тлі сірого неба. Усі верхні поверхи з лівого боку вже було знищено. Залишився тільки перший поверх. Вхід до нього означений темним кам'яним одвірком. І сходи, але самих дверей, уже не було. Раптом мені стало жаль старого напівзруйнованого будинку, якому доводилося мокнути в негоду. Навіть кам'яні коти, і вони, здавалося, втекли кудись від сирої погоди. Їх уже знесли. Права частина будинку досі лишалася недоторканою, хоча з положення крана можна було виснувати, що її черга наступна. Чи така вже необхідна тут оця машинерія, спіймала я себе на думці. Можна було подумати, що стіни самі розкисають і тануть під дощем. Кам'яні брили раптом здалися блідими і ефемерними, як рисовий папір. І ладними розтанути в мене на очах. Варто ще тільки трохи почекати. Фотоапарат висів у мене на шиї. Я витягла його з-під пальта і піднесла до очей. Чи вдасться мені зафіксувати на плівці те чого невдовзі вже не існуватиме. Навряд чи. Надто вже погода волога. Утім, спробувати треба. Я вже почала настроювати виду шукачі, як раптом помітила слабкий рух з краю рамки. Ні, то не були мої привиди. Тоді ти повернулися. Вони щось там запримітили у траві і з цікавістю над ним схилилися. Що то було? Їжачок? Змія? Теж зацікавившись, я перевела фокус, щоб краще придивитися. Одне дитинча простягло руку у високу траву і видобуло звідти свою знахідку. Це була жовта каска будівельника. Радісно посміхнувшись, хлопчик, це був він, я встигла розпізнати. Відкинув свій капюшон, насунув каску собі на голову і став непорушно, як солдат на варті випнувши вперед груди, а руки, витягнувши вздовж тулба. Він аж обличчя напружив, намагаючись утримати на голові за велику каску, щоб та не сповзла. Як тільки хлопчик завмер у стійці струнко, трапилося невеличке чудо. Крізь отвір у хмарах прослизнув сонячний промінь і впав просто на малюка, освітивши його у цей тріумфальний момент. Я натиснула на спуск і зробила знімок. У центрі хлопчик у кассі. Ліворуч за його плечем видніє знак «Вхід заборонено». А праворуч на задньому плані похмуре, брудно-сіре громаддя будинку. Сонце зникло так само раптово, як і з'явилося. Насилу, відвівши погляд від дітлахів, я перемотала плівку і сховала фотоапарат під пальто. Коли я знову поглянула перед собою, діти вже встигли пробігти половину відстані під'їзною дорогою. Тримаючись за руки, вони невпинно кружляли, наближаючись до центральної брами. Однаковий назріст, із однаковою вагою, вони однаково ходили і бездоганно доповнювали одне одного. Краї їхніх макінтошів тріпотіли за спинами, ніжки ледь торкалися землі. Здалося, ще трохи, і вони злетять та поленуть над землею.